Abban az évben nagy társasággal karácsonyoztam. A Grand Hotel beszállás voltak el minket. A masszív viktoriánus épület a tenger fölött egész scarborough t uralta a tornyos pompájával, és a nagy ebédlőt zsúfolásig megtöltötte a több száz kiabáló repülős. A vasfegyelem is megenhült néhány órára, hogy szabadutat engedjen a karácsonyi hangulatnak. Annyira más volt ez, mint a régebbi karácsonyaim, hogy mindörökre be kellett volna vésődni az emlékezetembe, de én tudom, hogy a legjelentősebb karácsonyi emlékem mindig is egy bizonyos kismacskához fog fűződni. Akkor találkoztam vele először, amikor Mrs. Answorth egyik kutyáját kellett megvizsgálnom, és némi meglepetéssel pillantottam meg egy borzas fekete jószágot a kandalló előtt. Nem tudtam, hogy macskájuk is van, mondtam. Nincsen! mosolygott a hölgy. – Ő csak Debbie. – Debbie? – Igen, legalábbis mi így hívjuk, macska. Menézi ide hetente kétszer-háromszor, mi pedig enni adunk neki. Nem tudom, hol lakik, de azt hiszem többnyire az útmenti farmok körül szokott kószálni. – Nem volt sohasem olyan érzése, hogy szeretne itt maradni? – Nem. – rázta a fejét Missis Emszort. Félénk is jó szánk, csak besúrran, eszik egy kicsit, aztán elillam. Van benne valami méltó, de ő láthatóan nem akar sem engem, sem mást beengedni az életébe. Újra ránéztem a kismacskára. De ma nem csak enni jött. Igaza van, fura dolog, de időnként beóvakodik ide a szalomba, hogy megüljön pár percig a tűznél. Mintha ilyenkor megengedne magának egy kis luxust. Igen, értem, hogy mire gondol. Semmi kétség, volt valami szokatlan a kis állat Egyenesen ült a vastag szőnyegen a kandalló előtt, amelyben izzott és lángolt a szén. Nem gömbölyödött össze, nem mosakodott, nem csinált semmit, csak mozdulatlanul nézett maga elé. És volt valami a poros fekete bundájába, féligvad, gírhes külsejébe, ami közelebb vitt a megfejtéshez. Különleges esemény volt ez az életébe, ritka és csodálatos pillanat. Itt olyan kényelemben volt része, ami erről mindennapi életében nem is álmodhatott. Ahogy figyeltem, a macska megfordult, hang nélkül kiosönt a szobából, és eltűnt. – Mindig így csinálja, – nevetett Mrs. Sansford. Tíz percet marad, nem többet, aztán távozik. Kövérkés, kellemes arcú, negyvenéves asszony volt, olyan kliens, ami erről az állatorvosok álmodnak. Jó nagylelkű, nagy lelkű és három dédelgetett Bassett hang gazdája. Elég volt, hogy az egyik kutya szokásosan gyászos arckifejezése kissé bánatosabbra várják, és én már rohanhattam is. Ma például az egyik Bassett felemelte a mancsát és párszor megdörzsölte a fülét, mire a rémült gazdasszony már futott is a telefonhoz. Így aztán gyakran viziteltem az Ansefersz házba, ahol nem akadt túl sok munkám, viszont gyakran volt alkalmam találkozni a képzeletemet megmozgató kis macskával. Egy ízben éppen finom falatokat majszolt egy csészeajról a konyhajtóba. Miközben figyeltem ő sarkon fordult, és szinte lebegve ki könnyű lábain a halba, majd be a szalon ajtaján. A három már odabent volt, Szúnyók álltak a kandaló előtti szőnyegem, de láthatóan már hozzászoktak Debihez, mert ketten csak unottan megszaglázták, míg a harmadik csak álmos fél szemét nyitotta ki egy pillanatra, mielőtt visszacsukta volna a ráncos szemhéját. Debbi a szokásos testtartásában ült meg közöttük. Egyenes háttal figyelmesen bámulta az izzó széndarabokat. darabokat. Ezúttal megpróbáltam barátkozni vele. Óvatosan közeledtem, de ő félrehajolt előre nyújtott kezem elől. Ám türelmes igyekezetem és behizelgő hangom hatására mégiscsak sikerült megérintenem, és gyöngéden megcirulgatnom az arcát egyik ujjammal. Egy pillanatra reagált is rá. Fejét félre billentette és hozzá a kezemhez, de kisvártatva már indulni készült. Amint kívül volt a házom, Gyorsan futni kezdett az úton, aztán kiúrott a sövény egy résén, és utolsó pillantásommal már az mező mezőfüvén láttam elszáguldani a kis fekete alakot. Kíváncsi vagyok, hová igyekszik, mormogtam magam elé. Mrs. Ansford tűnt fel a hátam mögött. Ez az, amire sohasem sikerül rájönnünk. Csak nem három hónap telhetett el Mrs. Ensworth legközelebbi jelentkezéséig. Én már csodálkoztam is a baszettek hosszú tünetmentességén, amikor meghallottam a gazdájuk hangját a telefonba. Karácsony reggele volt, és Mrs. Ensford mentegetőzött. – Doktor úr, sajnálom, hogy éppen most kell zavarnom. Gondolom karácsonykor magának is kijár a pihenés, mint mindenki másnak. De a szokásos udvariassága sem tudta elrejteni a nyugtalanságot a hangjával. – Kérem, ne aggódjék emiatt, miatt? – mondta. – Melyik kutyával van gond? Nem a kutyákról van szó, hanem e, Debiről. Debiről? Ott van a házban? Igen, de valami nincs vele rendben. Kérem, jöjjön gyorsan. Ahogy áthajtottam a piasztéren, újra arra gondoltam, hogy Darobi karácsonykor olyan, mint az életrekeddiken szelbeszélés. Az üres tér a kövezeten és a faragott szélütetők ereszén megülő vastag hóval, a bezárt boltokkal és az összebújó házak ablakain kivilágító karácsonyfák színes fényeivel, amelyek hívogató meleget sugároznak a körbeálló dombok hideg, fehér világában. Mrs. Ensworth otthona csupa arancsillám és angyalka volt, a pohár széken italos palackok sorakoztak, és a zsájával, hagymával töltött pulyka dús aromája lengedezett a konyha felől. De az asszony szemében fájdalmas kifejezés ült, amint bevezetett a szalomba. Debit odabent találtam, de ezúttal minden más volt. Nem ült egyenes háttal a szokott testhelyzetébe. Mozdulatlanul feküdt az oldalán, szorosan hozzábújva egy apró, fekete cica. Zavartan néztem őket. Mi történt? Nagyon különös, válaszolta Mrs. Sandsworth. Már hetek óta nem láttam, aztán két órával ezelőtt megérkezett. Szinte betámolygott a konyhába, és a szájába hozta ezt a kis cicát. Bevitte a szalomba, letette a szőnyegre, és én először csak mosolyogtam az egészem. De aztán láttam, hogy nagy baj lehet, mert úgy ültött, ahogy szokott, de nagyon sokáig. Több, mint egy fél órán át. Azután lefeküdt, és nem mozdult többet. Letérdeltem a szőnyegre, végigfuttattam a kezem debi nyakán és bordáin. Soványabb volt, mint valaha. A bundája mocskos és kemény a rászárat sártól. Nem mutatott ellenállást, amikor finoman kinyitottam a száját. A nyelve és a nyálkahártyája abnormálisan halvány volt, az ajkait jégidegnek éreztem. Amikor felhúztam a szemhéját és megláttam a halott fehér kötőhártyát, a lélek harangcsengését hallottam magamban. Komor meggyőződéssel tapogattam meg az alhasát, mintha előre tudnám, mit fogok találni. És nem meglepetést, csak somorúságot éreztem, amikor mélyen a zsigerek között kemény, lebenyes tömeges zártak körül az ujjaim. Előre haladott nyilok rát. Gyógyíthatatlan és halálos. A szívére helyeztem a sztetoszkópomat, és hallgattam az egyre gyengülő gyors szívverést. Aztán fölegyenesedtem, és letelepettem a kandaló előtti szőnyegre. Éreztem a lángok forróságát az arcomon. Enszförsznél hangja, mintha messziről jött volna. Beteg, doktor úr. Tétováztam. Igen, sajnos igen. Rossz indulatú daganata van. Felálltam. Az világon semmit sem tehetek. Sajnálom. Ó. Enszförsznél a szája elé kapta a kezét, és elkeseredett szemmel nézett rám. Amikor újra meg tudott szólalni, remegett a hangja. Hát. Akkor azonnal el kellene altatnia. Nincs mit tenni. Nem hagyhatjuk, hogy szenvedjen. Mrs. Sandsworth, mondtam. Erre már nincs szükség. Már haldoklik szegényke. Kómában van. Nem érez már semmit. Gyorsan elfordult tőlem, és nagyon mereven állt, miközben az érzéseivel küzdött. Aztán feladta a harcot, és térdre rögyött Debbie mellett. Ó, szegény kis jószág! zokogta, és újra meg újra megsimogatta a macska fejét, miközben csillapíthatatlanul potyogtak a könnyei a fénytelen szőrre. Miken mehetett keresztül? Úgy érzem, többet kellett volna tennem érte. Néhány pillanatig hallgattam, átérezve Ernst Fersené bánatát, amely éles ellentétben állt az ünnepi díszbe öltöztetett szoba ragyogó színeivel. Aztán gyöngéden megszólítottam. Senki nem tett érte többet, mint maga. Senki nem volt annyira jó hozzá. De itt kellett volna tartanom kényelemben. Szörnyű lehetett neki odakint a hidegben, amikor ilyen rettenetesen beteg volt. Gondolni se tudok rá. És hozzám még kis cicái voltak. Csak tudna, csak tudnám, hogy hány. Vállat mondtam. Nem hinném, hogy valaha is megtudjuk. Talán csak ez az egy. Néha ez is megesik. És ezt elhozta ide, magának. Nem igaz? Igen, igaza van. Elhozta. Mrs. Ensford kinyújtotta a kezét, felemelte és magához szorította a fekete csöpséget. Amint végig simított a sáros bundán, az apró száj hangtalan nyivákolásra nyílt. Hát nem különös. Haldoglott, és idehozta a kis cicáját. Éppen karácsony napján. Lehajultam és Debbie szívére tettem a kezem. Már nem dobogott. Felnéztem. Sajnos már ki is múlt. Felemeltem a kis testet. Szinte pihekönnyű volt. Belecsavartam a szőnyegre terített takaróba, és kivittem a kocsihoz. Amikor visszatértem, Mrs. Answorth még mindig simogatta a cicát. A könnyek már felszáradtak az arcán, és ragyogó tekintetten nézett rám. Soha sem volt még macskám, mondta. Elmosolyodtam. Hát, úgy néz ki, mintha most már lenne. Ehhez kétség sem fért. A cica hamarosan simaszőrű, csinos, zabolátlan természetű kandórá fejlődött, és a Buster nevet kapta. Mindenben ellentéte volt félén anyjának. Ő nem ért titkos életet odakint a nagyvilágban. Úgy járkált az ház puha szőnyegeim, mint egy király. És a mindig visel díszes nyakörv csak emelte meg jelenésének fényét. Látogatásaim során élvezettel figyeltem a fejlődését, de csak egy alkalom rögzült az emlékezetemben. Egy másik karácsony este, éppen egy évvel az érkezése után. Szokásos körutamat jártam. Nem emlékszem rá, hogy kifogtam volna olyan karácsonyt, amikor nem kellett dolgoznom, mivel az állatok nem sejtették, hogy ünnep van. De az évek múlásával az ilyenkor érzett enyhe neheztelést filozófikus belenyugvás váltotta fel bennem. Végtére is, ha a fagyos időbe felkapaszkodom a hegyi pajtákba, csak jobb étvágyam lesz a pulykához, mint azoknak a millióknak, akik az ágyban heverésznek vagy a kandaló előtt terpeszkednek. És erre csak rásegít az a számos aperitív, amelyel a vendégszerető farmerek megkínálnak. A rózsás ködbe tartottam hazafelé. Túl voltam már jó néhány viszkin. Azon a fajtán, amelyet a hozzá nem értő gyors úgy töltögetnek, mintha gyömbéres üdítő lenne, és Mrs. rebarbara borából is ittem egy pohárral, amely egyenesen a lábújjamban szaladt. Éppen elhaladtam answorth néháza háza mellett, amikor meghallottam a kiáltást. – Boldog karácsony, doktor úr! A hölgy egy látogatótól búcsúszkodott az ajtóba, és vidáman integetett felé. Gyöjjön be egy arra, hogy felmelegedjék! Nemigen volt szükségem további felmelegítésre, de azért habozás nélkül lefékeztem a járda mellett. A házban ugyanaz az ünnepi hangulat fogadott, mint tavaly. A zsájának és a hagymának ugyanaz a fenséges illata ostromolta meg gyomornedveimet. De most nyoma sem érződött szomorúságnak, hiszen ott volt Egy Egymás után ugrott neki a kutyáknak, felmeredő füllel, vadul villogó szemmel. Lesújtott rájuk a mancsával, aztán elugrott. Enzförsznél nevetett. Tudja, kiszekálja a lelküket, nem hagy nekik békét. Igaza volt. A Bassetteknek Buster megjelenése olyasmit jelentett, mint egy tisztességtelen kívülálló betörése egy zárt körül londoni klubba. Hosszú ideig kimért eleganciával élték az életüket. Rendszeres, idegi séták a gazdaszonyukkal, kitűnőkoszt jókor a porciókban, zavartalan szonyókálások a szőnyegen és a karosszékben. Háborítatlan nyugalomban telt egyik napjuk a másik után. Aztán jött báster. Aki ismét a legfiatalabb bebet táncoltatta, ezúttal oldalról böködve őt a fejével. Amikor mindkét mancsával püfölni kezdte, az már túl sok volt a Bassettnek. Méltóságából, kivetközve hempergett a földön a macskával, egy gyors lefolyású birkózó megcserejéig. Szeretnék mutatni valamit? Vett elő egy négy kemény labdát a pohárszékből, és kiment a kertbe, Busterrel a nyomába. Eldobta a labdát a gyepen. A macska pedig utána iramodott a fagyott fűvön át, csak úgy ugráltak az izmok fekete bundája alatt. Foga közé kapta a labdát, visszahozta a gazdasszonyának, a lába eléjtette, majd várakozóan nézett rá. Az asszony újra elhajította a labdát. Buster meg visszahozta. Hitetlen kedve hápogta. Egy retriever macska. A bászettek megvetően nézték. Nekik a méltóságukon aluli volt, hogy labdát kergesenek. De Buster újra meg újra ezt tette, mintha soha sem tudná megunni. Hans-Försznél hozzám fordult. Hm, látott már ilyet? Nem, válaszoltam. Igen, figyelemre, macska. Az asszony megszakította Buster játékát, és visszamentünk a házba. Bent felemelte, az arcához dugta az arcát, és nevetett, ahogy a nagy macska dorombolt, és begörbített háttal, az örömtől szinte magánkívül dörgölődzött az arcához. Elnézve az egészség és megelégedettség emeszobrát, eszembe jutott az anyja. Túlzás volna arra gondolnom, hogy a haldokló kis jószág utolsó erejével elcipelte kis cicáját az egyetlen, kényelmet és meleget nyújtó menedékbe, amelyet valaha is ismert, azt remélve, hogy itt gondoskodni fognak róla. Talán így volt. – Debbie örülne neki, – mondta Hansforcené. – Bólintottam. – Igen, örülne. Éppen egy éve, hogy ide hozta, ugye? Igen, felelte és újra magához ölelte Bastört. Ő volt a legszebb karácsonyi ajándékom.